Faksa do faksa. Poštovani slušatelji, dobar am dan u još jednoj emisiji od faksa do faksa. Emisiji namijenjenoj studentima i onima tko to želi postati. Danas razgovaramo o vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička, a detaljnije nas zanima studije trgovine. Veleučilište nam je u općim crcama predstavio dekan dr. Mirko smolić.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 Znači, Krenuli smo sa specialističkim diplomskim studijom preventivna fizioterapija. On se trebao zvati fizioterapija, sportu, rekreaciju i wellnessu. To je jedan moderni studijski program s bio biomedicine i kineziologije. Nešto novo na ovim prostorima. Istog razloga u akreditaciji nismo dobili konkurencija, malo utjecala tako jedno moderni naziv, nego se je išlo na studij preventivna fizioterapija. Znači, prošlo smo godinu upisali prvi put 33 redovnih studenata i 7 izvanrednih studenaca znači otprilike nakon 12 godina postojanja prvi put ove godine upisujemo i petu godinu. Ono što bi nama trebalo u smislu razvoja dalje trebalo bi nam i jedan nastavak na studiji trgovine studiji javne uprave.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 i za e, laboratorije i za nove urede za profesore to bi nam još nekakvi sadržaji koji ne bi mogli u ovoj e, palači Irkonskih gospodinu kulture napravi, znači nešto novo e, mi smo obavili razgovor evo i prije dva dana sa pročalnicima grada Vukovara u smislu da se kroz sredstva iz intervencijskog plana grada Vukovara e, vele učilište preseli u jednom dijelu, odnosno svoje razvoje temelji na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 Znači svaki naš student ide u studentski centar Osijek po svoj studentski ugovor, firme iz grada Vukovara onda nisu toliko zainteresirane za to, mi smo u prošerenju znači, našeg statuta, naših djelatnosti dobili student servis. Evo u fazi smo pripremili oko svega toga, napravili smo dolje, evo imamo novi ured za to, i PULT, kupili smo program za evidenciju, znači studentskih ugovora, njihove dokumentacije. Cijela ta priča će krenuti sa novom akademskom godinom oko prvih desetoga. Tako da će student imati student servis, ja se nadam da će ovo naraditi dobro i da ćemo s tim jedan dodatni iskorak napraviti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 o samom studiju trgovine Vukvarskog veleučilišta razgovarali smo sa prodekanom za poslovanje i suradnjom s gospodarstvom, doktorom Slobodanom Stojanovićem. Što se tiče samog studija uh, trgovine, mi trenutno uh, dakle, upisujemo upravo godinu 50 uh, redovnih studenata i još 40 izvajenih studenata, Dakle, to je studij koji pokriva područje trgovine gdje se studenti obrazuju za rad u trgovačkim poduzećima. Studij traje tri godine. Nakon završenog studija, studenti naravno mogu se uključiti u tržište rada, to ovisi naravno o uvjetima na tržištu rada, ali imaju dovoljno znanja da se mogu uključiti sa završene tri godine u normalne radne procese. Naravno, također mogu izabrati opciju nastaviti dalje. Mi nažalost još nemamo ti još uvijek trenutno specijalistički program stručni, dakle, naveli su u i petu godinu, ali opet kao što je već navedeno u razgovoru prethodnom, studenti mogu uz određene razlikovne ispite primjerice upisati četvrtu godinu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku dakle, preći na sveučilišni studija a također i zabrati neki od specijalističkih stručnih studija na nekim od veleučilišta mi radimo na izradi tog specijalističkog dakle, našeg programa koji bi bio nekakav logičan nastavak ovog stručnog studija trgovine, tako da opet dodamo nekakve dodatne kom kompetencije vštine studentima kako bi se oni ipak lakše uključivali uh, na tržište rada. Što je znanje specijaliziranije i uh, što ga više imate, onda naravno da je lakše pronaći nekako, nekako svoje mjesto uh, na tržištu rada. Pa što se tiče samog programa, on ovaj je tako koncipiran da pokriva jedan dio uh, ajmo reći. Da, možemo se tako izraditi malo više teorijskih predmeta, dakle onih osnovnih uh, predmeta koji ih uvode u struku i onda naravno dakako, niz stručnih predmeta. Ja bih tu također uh, naglasio da uh, od, od šest semestara, dakle na pet semestara postoji obvezna stručna praksa u gospodarskim subjektima, tako da studenti imaju prilike se uključiti stvarno u radne procese i već po završetku, odnosno nakon završetka studiranja imati određene vještine koji su stekli u samim radom u praksi. Ja mislim da je, to, da je to vrlo dobra stvar također i za gospodarske subjekte. Oni kroz praktičan rad studenata već mogu izvršiti nekakvu preselekciju, dakle pet semestara je ipak puno, dakle u pet navrata vi možete pratiti jednog studenta ili studenticu i e, zaključiti e, odgovar možda ta osoba vašim nekakvim budućim razvojnim potrebama. Dakle, to je uvijek dvosmjena ulica i e, učilištvo mora učiniti što više prema gospodarskim subjektima, prema studentima ali i gospodarski subjekte bi se trebali jače uključiti u cijelu tu priču kako bi studenti stekli potrebna viština i znanja. Kažem, vi praktički dobijete osobu koja vam e, je besplatno na praksi uči vaše procese, možete, ga, možete je procijeniti i na kraju ona se, možete je odabrati za posao. Bitno nam je i studentsko mišljenje o fakultetu. Danas je s nama student treće godine studija trgovine Vukovarskog veleučilišta Luka Čačić. E, Luka, što vas je motiviralo za e, taj fakultet, za vaš studij? Pa iskreno... Nisam ni puno ni znao veleučilištu u Vukovaru, tek sam ono saznao znači kad sam se prijavio u onaj sustav, jer prvo sam bio ono, htio sam otići u Osijek na ekonomiju, jer me ekonomija ono dosta me zanima i volim općenito taj smjer i općenito rad s ljudima, a u Vukovar sam eto došao zato što nisam upao u Osijek. I na kraju se ispostavilo da je to bio jedan od boljih ono, poteza u životu jer smatram da nisam pogriješio što sam došao ovdje i evo što sam na kraju, što to privodim kraju zapravo. Tako da nisam bio baš upoznatca vukovarskim bilo učilištom. Dobro, sjetite se prvih dana studiranja, kakav je bio osjećaj? Evo, znači, sjećam se da onako moji moj prvi par dana je bilo, ono, bio sam totalno ogorčen, ljudicam bio, što sam došao ono, tu u ukvar, imao sam skroz drugačiju ideju, ono, viziju svog studiranja, tio sam, doslovno sam htio ići u Osijek i ono, ja sam razmišljam nakon prve godine se prebaciti, i sjećam se kad smo došli ono prvi dan na upoznavanje, ono svi smo se upoznali i pričao sa kolegama i onak svaki profesor je od tebe tražio da se ustaneš, predstaviš i kažeš da što si odabrao studij trgovine. I ono odgovori su, a 90% bili zato što nisam nigdje dalje upao. I onda onako, a sad kad, se sjet, kad gledamo ono da smo svi na kraju, onako, e, što smo se svi povezali, jer evo mogu reći da osobno svoj smjer i svoju godinu, svi smo onako baš bili veliki, svi smo veliki prijatelji i svi smo evo dalje ostali u kontaktu, okupimo se koliko god ko može, kako kome ono posao dopusti i onako svi smatramo da nam je Vukovar zapravo donio ono more poznanska, more mogućnosti i, i svima nam je žao što završira. Kako biste ocijenili e, po težini vaš studij? Pa to sve isto ovisi znači, od srednjo školu u se završi. naprimjer ja sam završio ekonomsku školu i došao sam ovdje i bilo mi je dosta, dosta lagano se snažu sve te predmete jer samo sam način nadograđivao svoje gradivo iz srednje škole. Dok na primjer, kolege iz ne znam poljoprivredne gimnazije, njima je bilo jako teško se snaći u stručnim predmetima kao što su ne znam statistika, računovodstvo, financije, njima je to bilo teško jer nisu imali podlogu, a mi koji smo imali podlogu nama je to bilo puno lakše Vlada tako da kažem sve ovisi od do, srednje škola iz koje si došao ili se mora učiti cijelo vrijeme ili može se pa, tuklati malo? Sve zavisi znači, od predmeta do predmeta, ovi znači predmeti koji su više teorijski, njih se ono mora slijediti, mislim može se kampanjski, a ovo što je računanje, to je najbolje ično, na predavanja, pratiti predavanjima i redovno, znači vježbanje vježbanje i samo vježbanje, jer to je računanje, matematika, statistika, i, ali većinom, eto, faks ko faks je kampanjski. E, dakle, rekli ste da e, radite u struci da. gdje i kako ste našli taj posao. Pa radim znači, u prodavnici sportske opreme, Ferivi Sport, e, to sam našao zato preko kolege koji je išeo samo na faksi jer sam prvi mene zaposlio i onda znao je ono da želim raditi da tražem posao da se ono olakšam studentski život. I tako sam načinu počeo, a inače me zanima jer sam išao na praksu i u jednu trgovinu kroz srednju školu, tako da ono, zanima me rad s ljudima. Tako da on, dosta sam se fino snašao, u godinu dana sam već tamo. Zadovoljan sam jako i ono, Bogu hvala stigao sam u sve svoje studentske obveze uskladiti posao. Ni to mi je bilo sljedeće da. pitanje da kako kombinirate. Znači, znači nije toliko naporan program da ne Pa nije, mislim ono pro, što je kolegica rekla već ranije da program je ono, većinom od, ono, ujutro dojeta recimo do dva, tri popodne i stigne se sve i odradit znači na poslu i otično hredavanje. Eto, meni je sva sreća, imam takav tim da su ono, uskakali za kad je bilo potrebno i kad mi ono bila gužba na fakultetu ono uvijek mi naštumavali saznicu e, dakle možete e, sad imate svoje mišljenje o tome kako je teorijski dio na, na fakultetu jel odgovara praksi sad, jel vam pomože ono što ste naučili da. ili morate sad došli ste i od početka pa, morate naštiti dosta se ono koristi taj neki ono u praksi je zapravo svi oni žele da to izgleda no američki da je to ne znam uvijek neka nasmijano da ti iz kupca izvlačiš te potne ono, zapravo njegove potrebe i želje a ono u teoriji ti bi trebao kao već ono vidjeti neke ono, osnovne čimbenike na kupcu ili ne znam od, od prilike odmah na prvi pogled znati što on traži tako da ono malo se tu praksa i teorija krši ali normalno i sve zavisi od osobe do osobu koja ti dođe u radnju i ono, se neko otvoren ili nije tako da uh -huh. e, Bukovarsko veleučilište i Osječko sveučilišta to su dva je, u, u našoj regiji su jedino, jedino dvije visoke škole e, po čemu se razlikuje sad studiranje na veleučilištu od sveučilišnog programa? Pa prvo i osnovno eto govorim za svoj smjer trgovine i tamo eto uzet ćemo Osijek, ekonomija Znači, prvo se razlikuje to što oni imaju tri plus godine, mi smo za sad samo na tri, mislim, radi se i kod nas na te još dodatne dvije godine, ali kad će biti, to se ne zna. Prvo je, znači, to razlika, a druga najveća razlika je u opsegu gradiva. Znači, kod njih ima tih predmeta što je, na primjer, jedan predmet, a kod mene on podijeljen, na primjer, jedan imam u jednoj godini, drugi imam u drugoj godini. Tako da kod mene je podijeljeno i lakše bi je položiti, tipa, meni taj predmet koji bi oni tamo polagali kroz jedan semestar meni je onođu podijeljeno kroz recimo ili godinu ili dvosebnu stranu tako da sa sve ovisi ovaj, ali najviše je to po obsegu gradiva ja mislim da je je li postoje nekako rivalstvo ili pocijenjivanje možda iz pa, strane pa vjerojatno ono postoji jel eto kad ono čuju nas mi studenti novele učilište jel, eto, znam konkretan primjer jer kolega je nastavio u osiku jedan E, otišena još dodatno dvije godine i rekli su šta bi vi kao sa vele sad imali diplomu magistra kao a tri godine ste tamo bili. Tako da oni nekako malo drugačije gledaju na nas a mi eto opet na njih gledamo korivali da se natječe s njima i, znači, i kroz studentski ono život a i danas sutra na burzi rada. U mm -hmm. čemu kako biste možda istaknuli prednost veleučilišta? Pa prednost veleučilišta je ta, znači što eto, nas je manje, profesori na godini se znači puno više posvete recimo tebi, jer nas je to na godini upiše 50, do treće godine nas dođe 30. I onda se on svakom može od nas pojedinačno posvetiti, lakše uh, objasni gradivo, nego na ekonomiji di njih ima 200, 300, 400 i on tamo govori ono, na cijeloj katedri njima i sad neko će pitati pitanje, neko neće, neko će razumjeti gradivo, neko neće. Kod nas je to puno lakše, znači sama komunikacija s profesorima. I naši su profesori oni dosta susretljivi, to govorim za svoj smjer, profesori su dosta držali prijateljski i znači nama je najnormalnije sjesti s našim profesorom na kavu i popričati ono ime van predavanja tako da eto, ja mislim da to na ekonomiji baš i nema e, koji su kolegi omiljeni onako, pa evo, među meni studentima općenito dosta su ono omiljeni e, pro, kolegi znači gospodarski sustav Europske unije ponašanje potrošača, koji je onako dosta zanimljiv kolegi onak, znači, sagledaš potrošača, marketing, da, psihologija marketing je dosta zanimljiv jer eto, marketing je izaziva to je dosta kreativnosti kod ljudi i to onda no, ko, ko se vidi jednom danom u marketingu to može super za koje je kreativan. ili na primjer management, koji onako voli više shit leader znači tako ti kolegi znači management, marketing ponašanje potrošača neko voli statistiku neko voli ono računovodstvo znači samo knjiženje knjiženje i to je to tako ali dosta su zanimljivi kolegi nisu ono stvarno teški kolegi su dosta opširni kod nas se na primjer više radi na toj praksi jer evo je, i mi isto kroz sve tri godine imamo praksu ja osobno sam bio na prvoj godini sam bio u grad Vukovar na praksi tamo sam znači probao deset radnih dana i tamo sam dosta stvari naučio I drugu godinu sam na primjer bio u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Vukovaru, isto znači jako jedno dobro iskustvo i vidio sam znači ono, kako funkcioniraju te neke ti neki ogranici, tipa toko grad Vukovar i HGK, a trećoj godini sam eto, znači, već se zaposlio tu Feriviju i to mi se vodilo po praksu jer spada pod moj djelatnost tako da dosta sam upoznat sa ljudima i sa radom tih uprava tako da mislim da naš fakz zahtjevan to jest ispunjava sve što se očekuje od burca. Kako biste u općim crtama opisali svoj studentski život znači... pa mogu ga znači, opisati Jednom riječi, znači, perfektno. Znači, proživio si, na, stvarno, proživio sam jako lijepe studentske dane, od izlaženja do, eto, prolazi, ono, od svakog ispita do ispita si prolazi, onako bude ti, samo se dižeš i dižeš, ono, imaš vjere u sebe, ideš dalje, znači, kad padneš ispitno, ono, ne srozate nego samo te vuče dalje, vuče dalje i sad evo kad sam došao pred kraj sam i kraj, mi je onako teško i vata onako malo i, i panika i teško mi je jedno što završavaju ti studentski dani, jer stvarno studentski dani su ono, to se mora baš proživiti, ali prekrasno, to stvarno je prekrasno. I upoznaš puno ljudi i eto, stvarno, budeš i u studentskom vječu, sam na primjer, i ono, organizirali smo ja i kolegica Klara i Brucio Šijade, i, znači stvarno onako bilo je super. Ono, ispunio sam ga od prve godine do zadnje godine maksimalno fakultet nudi i razmjenu studenata jeste možda u tome bili pa, sudjelovali? nudi, ali nisam sudjelovao baš upravo iz, iz toga što kažem, slab sam sa jezicima i ne snalazim se najbolje u tome i najveća mi onako to barijera bila jer, ono, znam samo osnove kad mi eto to kupci dođu u trgovinu i ono, rećim da ih se posluži ja, Možda i, baš zato da. trebalo se uputiti u, u pa, taj... Pa, možda je, ali to kažem, nisam, nisam ovaj ima hrabrosti se uputiti ovaj, tamo jer eto i kako mi je uletio taj posao, nisam ga htio onako ispustiti jer stvarno je dosta dobar posao i sviđa mi se raditi tamo. Kako vi ocjenjujete bolonski sistem obrazovanja? Pa, on ima prednosti mana, znači ja najveću manu smatram to što prije se išlo na te prijemne ispite. I onda mogo si onako, znači, uhvatiš gradi znači, na koji fakulti želiš ići, uhvatiš to, dođeš tamo i ako Bog da, upadneš. A ovdje, znači, ideš na državnu maturu i sve ti ovisi od državne mature, znači, gdje ćeš upast. Tako je ovo osobno moje mišljenje, jer državnu maturu nisam nešto baš najbolje napisao i zato nisam upao vos i kupao sam u vukovar a prednost mi je najveća to što eto, mogućnost lakšeg proračka ispita kroz kolokvije i znači što opsegradiva je podijeljen na teorijski praktični dio kroz razne semije, na reprezentacije, rad u grupi i eto ta praksa znači koju studenti obavljaju. E, pred završetkom ste e, koja je tema završnog rada. Pa tema završnog rada je znači ključni kriterij e, pri kupovini odjećaja automobila. Znači to je iz kolegija ponašanja potrošača, moram način napraviti anketu e, kroz koju ja Moramo odrediti šta je ljudima najbitnije kad oni ne znam dolaze kupovati odjeće, automobil. da li je to znači marka vozi, vozila odjeće, cijena, izgled, sad znači sve ovisi, ali eto kažem, zanimljivo mi je taj kolegi ponašanje potršača ili je tu čista psihologija, tako da ono dosta je zanimljivo i vesel, ono, već sam počekla pisati, na pola je gotov, tako da još jako malo stvarno ostalo nakon završetka studija se mnogi suočavaju sa problemom zapošljavanja, je li imate kontakte sa studentima koje su završili, gdje rade najviše pa, imam dosta znači, kolega koji su završili e, i mogu reći da je jako velik broj njih, znači nakon završetka mog smjera, našeg znači faksa oni su jako brzo našli posao i dosta njih radio recimo tako u poduzećima ne, ne znam tipa ko što je Kola, Orbiko, Osijeku i, znači tak, te kompanije znači za, zahtjeva se ono ekonomija, znači taj rad sa ljudima, trgovina, tipa ko trgovački putnici ili neki rade e, na, na internetu znači ja na primjer avio karte HR i, znači stvarno ima kolega po svim područjima je mm, li ima vaših kolega koji su našli posao u inozemstvu pa ima njih, njih je par otišlo van jer ono, oni su od početka išli su na faksaj to samo da dobiju papir i odmah su znali da će otić vano tako da ono, oni su u samom startu znali da žele ići van, nisu htjeli ostati ovdje i su se možda pokušati vamo nešto napraviti. Kakav je vaš stav? Pa moj stav je, znači ja iskreno ne želim otići van i ne planiram otići van jer smatram da ima posla ovdje, jer eto kažem, ja se više vodim za ove kolege koji su već našli posao i koji su se skrasili, tako da ja mislim da iza mene jednog dana će biti neki posao u struci i volio bi naći posao u struci. I što je po vama idealan posao, je o za vas idealna karijera? Pa evo za mene osobno ja bih najviše volio biti ne, ne znam neki trgovački putnik ili tako nešto znači radit tu nekoj firmi koja ima znači veze ili s marketingom jer onako dosta kreativnih ideja imam ono i u glavi što se tiče marketinga i toga svega i jako me zanima to područje tako da kažem ili neki trgovački ono putnik gdje možeš, gdje stalno u kontaktu s ljudima ili Kažem, marketing. Mm, što mislite s kojom biste se plaćom zadovoljili? Pa ne mora sa to ništa Recimo. ono pretjerano biti, ali evo, neka bude ono 5 i po, pa ako bog da i na više. Ali za da dosta. za početak dosta, da. veleučilište pohađa studenti iz cijele županije, pa i šire. Naš je sugovornik rodom iz Vinkovaca. Zanimalo nas je kako je uspio riješiti problem smještaja. Tu živim jer eto, nije mi baš bio o, o, mjera, uh, nije bila velika razlika u cijeni između mjesečne karte i tu stana. Tako da ono više mi se isplatilo ovdje živjeti na stanu nego putovati svaki dan, a linije nisu dosta česte i ono, vjerojatno bi morao i puno novaca trošiti na ove kave između predavanjima, ići na nešto povest svaki dan tako da ono, bolje mi je bilo živjeti tako da to je, za, to je potpuno da moj studentski život vam, jer sam živio ovdje Studentski dom u Vukovaru, na kako, kojoj to stadi sad pa, se puno o otvorenju da, dom u Vukovaru znači, jako se puno radi na njemu to bi znači trebalo se sad realizirati kroz nekih godinu, dana Možda i kraće, sad evo iskreno točno ne znam, ali mislim da će biti dosta dobro, jer do sad su studenti mogli biti smješteni u boru, u učeničkom domu, znači ali moglo se i za studente. Tako da to će biti tu u glavnoj ulici, na ovoj županijskoj ulici će biti taj studentski dom. Tako... I mislim da će to ono, studentima koji ne žele živjeti po stanovima ili u privatnim nekim smještajima, će biti to, to ano, dosta dobro jer kad se gleda na primjer studentski dom u Osijeku i kad slušaš priče od, students, od studenta koji žive u studentskom domu, bude ti žao što nema toga tu jer ipak drugačije malo živjeti u stanu sa cimerom i u studentskom domu sa puno studentata. E, dobro živite u znači, privatnom da. smještaju, e, sami plaćate, predpostavljeno ako radite, e, koliko mjesečno potrošite kao student na smještaj, režije, da, znači, kavice? Da. Znači meni je stan sa režijom, mi je preko zime znači nekih 900 kuna kad je ovi ovaj znači to je dok ima grijanja. Kad nema grijanja, znači kad se grijanje ugasi, to bude evo do nekih 600 kuna otprilike. Tako dakle, da to ono sad mislim da nije ništa pretjerano, a sad pošto eto, sam se financiram sa svojom plaćom, iskren da vam budem, ni ne pratim baš koliko potrašim po kavama, jer kad mi, ono, kad mi dođe da mi se pije kavu u gradu, odem na kavu i to prije to. Uh, uh, a dok, dakle. eto, dok nije bilo tog posla, ono, gledao sam malo na svaku kunu, jer ono, živiš sa džeparcem koji ti roditelji pošalju i ono moraš paziti malo na svaku tuku ono, ovako sad od, od kako na nije baš da ne pazim ali nije ni da se razbacujem nešto bi malo o studentskim pravima i po vlastitama. Pači pa, o studentskim pravima i povlasnicama, a, znači najveća povlasnica je to što se može raditi e, preko studentskog e, ugovora, znači plaćanje po satu, koliko znači sati odradi, štokiti je i plaća. E, dosta je dobro što ljudi sad sve više i više uzimaju studenti za rad, malo u Vukovaru je situacija nije baš bajna jer teško je znači studentima posao, jer ne prima svakog studenta, ali evo, gledamo ovo, ovo ljeto, na primjer oglasi, svi tražu studenta traže studenticu za rad na moru, tako da, ono mogu reći, jako su ljudi osješteni sa tim radom studenta, jer poslodavcu se isplati za student, jer ne mora plaćati njega. Tako da, ono sad, kad neko dođe i prijavi, ko želi raditi, da se prijavi bilo di, evo, konkretno Osijek, Portanova, tamo je neograničen, neograničen izbor poslova. Kažem, kod nas je malo suđe, sužen posa, taj izbor, ali jako velika povlastica mislim da bi svaki student koji je željen, voljan i željen raditi da treba to iskoristiti. Ja već godinu i četiri mjeseca radim, znači na tom radnom mjestu nisam sad i zadovoljan sam i plaća mi je, znači stanu u redu jer ono kažem koliko sati svi odradim, toliko se iza mm -hmm. Osim toga recimo neke povlastice. Pa, prijevoz. Pa tu to, to, to, konkretno studenti iz grada Vukovara, oni imaju znači, propuste na te mjesečne karte, imaju pravo znači, na subvencije razno razne, ima e, razno raznih stipendija, ima znači odbraniteljske doni za socijalni status, pa ne znam za prosjek. Mišto e, je onako velika je povlastica, to što, ko, znači, x-ica kartica i st e, studentska menza Znači, onako za 10 kuna dobiješ komplet ručak, ono juha, glavno jelo, prilog, tako da ono dosta je okej. Okay. I zato kažem, kogod, se, kogod želi imalo razmišljati da li studirati ili ne, obavezno studirati, ali to treba proživjeti. Što biste savjetovali maturantima koji žele upisati taj smjer? pa što moraju obratiti pažnju? Da, znači eto da na Maturi ne prijavljuju previše ispita, da eto ako već planiraju ekonomiju, da se uhvate politika i gospodarstva i, i znači da se ne zaljaću previše sa misao da je Osijek idealni grad za studiranje, i za studentski život, ne, nego da dođu u Vukovar i probaju studentski život u Vukovaru i znači studentski život na veleučilištu. Pridružujem se savjetu da studentski život doista vrijedi proživjeti. Našem sugovorniku, Luki Čačiću, zahvaljujem na sadržajnom razgovoru i želim uspješno završiti studij i izgraditi buduću karijeru. Dragi slušatelji, ovo je bila emisija Od faksa do faksa, posvećena studiju trgovine Vukovarskog veleučilišta Laoslav Ružička. Nadam se da je naš današnji razgovor pomogao nekome u odabiru budućeg fakulteta. Emisiju pripremila Lesja Mudri, Tonski obradio Robert Pavelić.